Nu är det dags som vi spelat in hjärtat för mm. Ett ganska långt djurbarri. Mm. Eller vinterbarri. Mm. Kul också att vi spelade in det här avsnittet i Uppsala. Det har mm. vi gjort innan. Nej, jag tror att mm. det är första gången. Det är ett skvällt skvällt skvällt skvällt Vad ska vi prata om idag? Ja, vi ska prata om näreri, tänkte vi. Mm. Och det var ju, när vi började planera jättetillfullt så tror jag det var bland de första grejerna vi sa nästan, eller hur? Ja, att alltså vi... i våras. För, ja, för nästan det. ett år sedan. Mm, nästan ett år sedan. Då började vi prata om att, eh, de ämnen vi spånar var ju bland annat näreri minns jag. Mm. En jätteintressant ämne tycker jag. Ligger oss båda varmt nu. nu undrar jag om den här, det här gneket hör. <laughs> Det är min förtörj som är. Ja, ni får översätta det så faktiskt jag <röks> har någon typ av frigolit-lässtol Som jag sitter i mm. väldigt uh, yeah. Second hand kan man säga yeah. Alltså, yeah. Uh, uh. Uh, nej, men, när livet ligger oss både varmt om hjärtat Och det är där det mm. kom upp Ja, uh, yeah. vart ska vi börja? Ja, men uh, fråga oss Helt enkelt troligen vad, vad innebär det att vara nörd? Mm. Ett bra ställe att börja på tror jag uh. För att det finns väl inget konsensus om det Utan det är väldigt litande begrepp men om vi ska försöka definiera vad vi menar eh, lite. Kan... Ja och okay, okay. vår ingång är väl att vi har tyckt att eller liksom kommit överens om att nörder, begreppet är smalt och mm. att vi till exempel inte riktigt ryms i det allmänna mm. nördebegreppet. Mm, mm. Ja men jag förstår vad du menar. Eller ja, ja vi, det är vi pratar om. Ja. Ehm, för den allmänna definitionen mm. av nörd. Om vi ska försöka... Ja, men jag tycker att det är någon som har, någon som har ett speciell intresse. Eh, och som innebär väldigt mycket tid åt det. Mm. Det är väl den första så här, definitionen. Mm. Och du sa någonting om eh, ja, men att det inte är utåtriktad. Du kanske vill utveckla den tanken lite. Ja, men att, att det är inte <coughs> att det är inte en utåtriktad aktivitet. Och det är ingenting man gör för att... Eh, vina är och berömmelser utan man gör mm. för att man är himla intresserad mm. och det är in, mm. ingenting som eh, man behöver anstränga sig för att mm. göra, som till exempel, mitt exempel var om, om man är musiker och ägnar stort mycket tid åt att, att eh, öva mm. eh, med målet att bli känd så mm. är, tycker inte jag att det räknas som nörderi för att Nej. för att så här, det frekventa musikutövandet baseras på en liten att bli känd och inte inte på så här Enbart på det djupa intresset den här personen hyser för musiken. Mm. Medan till exempel att eh, mm, ja, läsa böcker mm. är någonting som, de flesta som läser mycket böcker gör det för att de har ett djupt intresse mm. och, och det är inte heller utöntryktat på samma sätt. Mm. Ja verkligen. Det tycker jag är... Ja, men jag förstår den definitionen. Eller jag förstår det grejen. Men det är också svårt för att numera så tror jag att det pratar så mycket om nördarnas revansch. Och om nördarna har fått en sorts... Jag menar att det är okej okay att vara nörd nu. Eller det är coolt att vara nörd nu. Och jag vet inte. <laughs> är det det? Ja, men det är väl lite coolt. Det är väl coolare än vad var förr, kanske. Ja. Jag tänker att vissa nördar är coola. Och ja. vissa är fortfarande töntigare mm. och kanske töntigare. Mm. Eh... Men, men vi såg en intervju med Hanna Kollgren och pratade om så här att vara nörd. Och hon hade den här te teorin om att samhället blir mer och mer specialiserat. Mm. Jobb blir mer och mer specialiserade. Forskning blir mer mer specialiserad. Och intressen blir därmed också mer och mer specialiserade Vi har tid. Vi har utbud. Vi har pengar. alltså I högre grad kanske. Och därför så blir nörderiet en mer grej mm. Som kanske inte har varit innan. Som, att det är ett privilegium också ja, men, att att kunna nörda. Ja men det tror jag det <skratt> ah. Ja. Kanske inte. Men du förstår att det är fler som har möjlighet att så här, nöra ner sig i grejer. Ah. Helt enkelt. Precis. Mer acceptivt. Gör det att nördbegrepp, eller vad händer med nördbegreppet då? Blir det urvattnat? Ja men jag, jag stöter på en del nördelitism. Ja, folk tror att de är nörda bara för de läste Harry Potter. Så kommer man, eh, man måste ha läst så och så mycket för att vara... Och det tycker jag också tror jag, jag till det för, för att det man vill handlar det om att man vill snäva av, ja, för att det är så här, det blir ju inte nödvändigt det längre för fler för många är med på det. Ja. Det är väl som en vanlig grej. A vara... det får inte vara allmän gott. Liksom. Nej, men det just... ligger väl också i begreppet nu så, jag förstår ju varför de, varför folk klagar, mig också väldigt länge. Jag kan tänka mig så här. Nu det här i min. Men om man då har ha växt upp som när Och äh. lidit på grund ja, av det Alltså nu kanske jag styrutfisterar Och eh, fram och bildar av typ som inte existerar Men jag tänker mig att, såhär, att Det finns folk som har lidit för att De mm. har haft väldigt smala intressen mm. Och därför har haft en liten umgängeskred mm. Så kan det ha blivit utsatt eh, för och på grund av det Och då vill man inte att nördbegreppet Ska bli allmänt gods Nej. Och någonting som jättemånga Precis. kan få cred för men själv hörar liksom ja. för att ja, men, kalla det. Sig men, det är... men det är lite irriterande här men <laughs> ja. tycker jag. Jo men sen är det också det pratar vi om att, äh. eh, att det är bara vissa ämnen. Oj kommer åker tiden i ah, <laughs> men kommer ambulans här åker ambulans är alltid en stor katta men vi ah, då vet vi det. var <laughs> <laughs> eh, vart var jag? Ja men vissa intressen blir nörd Jo men ja. jag vill hävda att eh, nördidentiteten nördbegreppet är för män framförallt. Eller har det i alla fall varit. Mm. Och att klassiska nördämnen är liksom teknikrelaterade. Och det är bara vissa, vissa bokgenrer. Mm. Eh, Fantasy och science fiction typ. Ja men precis. Som är mer manligt kodade. Mm. Eh, vad sa jag? Teknik. Mm. Men, ja men precis. Att det är mer så här: Ja. Det är den manliga mm. sfären. Och manligt kodade sysslor. Som, mm. som får involveras i det här nördbegreppet. Medan jag vet det är ju jättemånga som är lägger ner jättemycket tid och energi och i verksamhet eh, på så här, eh, textila textila intresse mm. typ klädintresse, modintresse eller sömnad. Mm. Eh, det kallas inte när det Nej, det är lite typ. Så, så modegrejen väldigt... Ja, eller så här, jag tänker så här hantverk. Alltså mm. det är ju ah, okay. stört många som ägnar när... Jag menar, om, om man har som intresse att sticka till exempel. Mm. Det måste man lägga ner extremt mycket tid på. Mm. Jag har aldrig hört någon som kallar sig ja, ja, är... ja, men... ja, det kanske börjar komma. Ja, det kanske börjar komma. Jag förstår vad du menar. Ja. Men det är väl också, också nu när vi pratar om att nörderi har blivit poppis. Mm. Så tror jag, ja, men som du säger, det finns en sorts gradering där också. Det är fortfarande inte coolt att vara en fin tonåring som sitter inne på sitt sovrum. Och spelar country. Track, Nej. Och jag vet inte. Man kan ju värdera det olika. Men jag tycker ändå att det är väl också nörd. Det är väl om de... Nej, nu tänker jag säga äkta dörrarna, men, men det är ju på något sätt jättegulligt tycker jag. Ja, eller gulligt. Men vadå, det är väl ett intresse som alla ja, andra? Ja, precis. Här, ska, precis. Det vara ska det vara mer värt att... Och det är det ju. I någon slags eh, På en samhällelig värdeskala så är det mer värt att vara musiknörd än att vara World of Warcraft-nörd. Mm, mm. Det är det ju. Absolut. Det, det är riktigt så här. Det Handlar det handlar om att man sitter man är ju inte isolerad eftersom man spelar med andra. Men så här, liksom i fysisk mening så är man ju ofta då instängd mm. i ett, Det är ju för att man från början inte är så cool, tänker jag. Uh. Eller jag vet inte vad är det som gör att man blir cool. Men jag tänker, det är ju inte de coola som håller på med dataspel. Och därför blir det inte coolt. Men om de Nej, coola skulle men vad är händerna? Vad bli... är jag ägget? <laughs> ja, precis. Det är väl också det. Om man ska lägga mycket tid på... Om man ska lägga mycket tid på ett intresse så får man ju välja bort mm. sociala sammanhang till exempel. Eller jag tänker att, vad är det jag försöker säga? Men jag tänker så okej okay, om jag får ta det här med dataspel så ja. tror jag att det är mycket så här töntarna som gör det. Alltså när nörd har blivit fel, när, när folk tycker nördare är töntar. Mm. Och att jag hänger ju mycket på internet, jag spelar inte men jag hänger mycket på internet för att så här, få den sociala kontakten och man är lite loser typ ja, Nej, jag vet inte jo, det var väl lite det <laughs> vill jag ville säga så här, söker man sig till, eh, till datarelaterade ja. eh, sysselsättningar för att man har lite vänner eh, utanför ja. eller, bo, när, när man inte befinner sig vid datorn eller eh, eller spenderar man så mycket tid fram vid datorn att man inte odlar ja, typ. ett socialt <laughs> <Sjukt sånt med. laughs> Ja. Nej, jag vet faktiskt inte riktigt men... Nej. Men, på tal om mm. på tal om det här med den typen av nerd så, så vill jag tipsa om en film som jag såg på Stockholms filmfestival en kort film som heter Nörden och kärleken tror jag mm. som handlar om, den handlar om en snubbe som håller på med vet du det sådana här figurspel. World, World of Warcraft. Nej, det är datorspel. Det. Warhammer. Warhammer ehm, Jo, och han, han blir kär i en i, som, som han spelar mycket med. Mm -hmm. Eller de har som en liten klubb liksom. mm. som, Eller någonting. De brukar spela tillsammans. Det är en intressant representation av nörden. Ja. Det är ju det, det, där. det är väl en stereotyp bild av en nörd. Men, ja. Och jag tror det finns på Youtube faktiskt. Så man kan titta på den fritt. Yes. Men eh, ska vi gå vidare Ja det var ju det som kanske var huvudsaken När vi började prata om det eh, Och det vi pratade lite om, man, men om manligt och kvinnligt Men kvinnors nöder är att det inte har Tjejer förväntas Inte vara nördar Och därför är de inte det Typ så uh. Eller de anses inte vara det Eller de blir inte det Alltså man kan ha många teorier om det Och som du säger det är väl också vårt att vi inte har räknat som nördar För att Ja vi Jag har inte uppmuntret Nej, och att de mjuka intressen, mm. om man ska kalla det det, mm. kvinnligt kodade intressen, det mm. spelar ingen roll hur, hur mycket man nördar in på dem som blir en nörd För att nörd begreppet är kopplat till andra typer av intressen. Mm. Och du pratade lite innan det här med att kvinnor förväntas vara relationella. Och att vi ska lägga mer, kvinnor ska lägga mer tid på att vara snälla, trevliga, artiga. Ja, Medan killar kanske har en frikort att vara... Lite asociala och inne på ja. sin grej Ja men jag tänker att killar generellt har Ett större utrymme Att liksom odla ja. specialintressen på Det är in, kanske inte anses lika konstigt Att en kille sitter Ingen på sitt rum och såhär Över på en specifik grej Över på ett specifikt akord På gitarren en ja. hel dag Och att det är lite crazy Till och med men om jag skulle göra samma sak så är det mm. konstigt. För att... mm. Men det är manliga geniet som sitter inne och passar. Men det är väl en väldigt så här, idealiserad bild, och så man har som någon sorts så här, fin bild. Som kanske börjar på nu, men innan har varit en sorts ideal. Tror du kommer ni också göra? det? Jo, inte? men det tror jag också. Men att ändå säga stör mig inte är <laughs> Ja, men att mannen är så himla upptagen med det han håller på med och han får göra det i fred. Och, men jag tänker också sådana här framställning, stör inte pappa. Typ. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, Om liksom, liksom, mamman i familjen skulle stänga in sig ja. och säga: så här, Stör mig inte, då är hon ja. typ hysterisk. Ja. Glad, det är något fel. Eller, jag skulle komma på ett exempel. Det känns som en bok det här, eller film. Jaha, med en, en kvinna som. Ja, jag kom inte på. <laughs> Nej, men ja, nej, nej. Jag tänker att sånt beteende har korrigerats i historien. Ja. Och att vi därför inte känner till så många kvinnor och mm. mm. Vad som har hänt med dem. Och så, så tror jag det verkligen är. Eller de har väl drivits till vansinne av sina omgivning. Mm. Ah. Men, men, men, men jag upplever som... ändå att vi pratade om Johanna Kollgrenen innan. Och hon är ju en förebild när det gäller kvinnligt nördery tycker jag. Eller, hon är verkligen, eller vad ska man säga, nördar som är kvinnor. Kanske kvinnligt nördery. Ja, nördar det, som är att äh, såhär, hon är nörd och ja. alltså, hon är ju verkligen en nörd och det kallar ju hon sig själv ja. det är inte något vi lägger på nu och äh, såhär, när man betraktar henne hon läser ju inte bara Harry Potter om man är inte ens är hon håller på med rollspel och hela sån här sånt och äh, verkligen är skitcool tycker jag. och jättesoför och vill siggra och så prata mycket om att nördar kvinnor kan vara nördar också. Ja men och att hon fin har hon har ju någon typ av nördpersonlighet. Ja. Alltså att man får säga. Men jag tycker det är viktigt att belysa. Att det inte bara handlar om att hon håller på med rollspel. Nej, och de här klassiska nördämnena. Nej. Utan att, menar, det här med att hon skrev en bok om ja. men Kan vi prata om det? När man har en period av nörderi. Uh. Det känns väl ändå så här ganska allmänt. Uh. Att människor. min uppfattning är att många människor har uh. det. Man har en period där man säger helt helt specifikt mm. ämne. Och det behöver inte det vara Rollspel mm. eller Counter strike Men det är väl därför det känns som att man är där För då kanske man har mer tid Jag tänker att det är svårt att vara nörd När man har fyra ungar kanske Liksom att nörderiet är Begränsat till vissa också När man Aha. har en liv också så, så? Så och så när man blir pensionär så tänker jag att det är inte många pensionärer som inte är så ja, Eller man går på AV på <laughs> Eller hur? Och så, så jag håller på med sin trädgård. Typ. Uh -huh. alltså, det finns ju perioder där man kan odla sina intressen med några ja. gånger. Fast sen är det väl liksom att ha prioritet förstås. Nej, vi hoppar lite. Ja, vi, vi pratade om andra nördförebilder mm. innan också. Du nämnde bokhore. Mm. Det är en blogg som drivs av fyra kvinnor. Mm. Och som läser jättemycket böcker och skriver om dem. Ja. Ja, jag tycker det är så himla kul. För då har jag gett boknörderiet ett ansikte. Och det är kvinnor som är det. Och jättekul. Ja, för boknörderiet. innan bokhora. Ja. Fanns det kanske inte så mycket. Eller var boknörderiet ett erkändt fenomen? Ja, men jag, jag vet inte riktigt. Alltså jag tänker man pratar om så här. Det finns ju begrepp där läslus och ja, bokmal eh, bokmål precis så det, men jag det, det men... var ju som en kom ju som en explosion någon gång där boknörd blev credit typ Det var väl i samband med bokplonk rent sånt kan jag tänka mig jag vet ja. inte. Det kanske alltid varit credit men var när är inte, inte. men när inte när eh, bok alltså när när det blir offentligt när det kommer... ja. alltså gör ju bokintresset offentligt. Ja. Men när jag sitter instängd på mitt rum och läser mm. böcker så är det ingen annan än jag själv mm. som får Men boknördar måste ju alltid ha hängt på något sätt, tänker jag. Ja. Så det. Är Men, Men det är ju också nej. skillnad att hänga på ett forum, jo, det tänker jag. Det att det är nördigare att hänga på ett forum Men än att ha en blogg. Det är det som jag kanske också så här med internet. Pratar vi inte om det i förra gången, så här att internet har gjort att nörderiet också är en För då kan man få kontakt med andra som nördar. Det är ju svårt att vara en nörd helt ensam. Det går ju typ inte tycker jag. Eller så här, det blir ganska ointressant på så sätt och vis. För att det beror ju på vad man har för intresse. Ja, det det, man odlar ju det ja. med om, man, om jag bara läser böcker och inte pratar med andra om dem, mm. det, det är ju det är inte... Fast jag, när jag ja. läste när jag läste så mest böcker så delade inte jag. Eller då var det ju Nej, min, då var det ju min egen grej. Så här, jag ville nog kanske mm. inte ens prata om mm. det för att det, här, det var mina vänner. Ja, men det var mina karaktärer. Ah, ja, jag, jag förstår vet vad du menar. Men det är också så här att internet. Men så här, Warhammer. Mm. Det här är ju för sig kanske inte internet. Warhammer. Här, vad heter det? Min det här min... är de här gubbarna. Jo men det är Warhammer. Ah, det är säkert gubbarna. Det inte så många. <laughs> sa, nej, men jag uh, World of Warcraft. Okej. Okay. Nu kommer alla nördar i det här. Jag men för att jag har ingen koll. Men så här, Att då kunde man ju spela på internet. Så då blev det. Sagen om ringen. Varför blev det så himla stort? Det var ju för att folk kunde hänga på såhär fanpage ja. på nätet typ ja. och prata om nya filmerna. Ja, ja, <laughs> och ja men och det finns ju också sysidan tänker jag. Det är en samlingsplats ja, precis, för precis. där ja, och, det. och det är klart att det odlar, ja, men, det men, odlar det. ett intresse när man såhär, kan se vad andra gör. Mm, när när jag var inspireras. liten så hade vi inte intet. Jag berättade lite grann. Min... Vi samlade på frimärken. Jag tror att man hade kanske mer sådana grejer. De var med mig i frimmeklubben. Jaha. Då fick man så här utskick. Och då kunde man också så här skriva deras tidning. Och så här mm. och... Men det var det så tänkte Varför? jag som nördar höll yeah. kontakt förr. Att ja, så här, det fanns andra forum och... innan internet. Till exempel tidningar är... och medlemmar. det var kul så. det var. Varför är det ni som håller med Det är inte kredigt eller? <laughs> jag vet inte. Jag vill inte stanna Men riktigt. det är väl att jag, inte är... jag har ju någon teori om att, att nörderi. Eller så såhär det krediga nörderiet. Fylla någon slags samhällsnytta. Ja. Och det gör ju inte frimärksambland. Nej, det gör det ursprungligen inte. Man kan ju tjäna pengar på <laughs> Alltså, om man Jo, det, men, men samhällsnytta. Ja, ja. i och för sig. Visst, jag anser väl att det är en samhällsnytta att jag själv tjänar pengar. Ja. Men... Jo, jag förstår. Det, <laughs> är liksom Nej. Inget... det var ett intresse som var jättestort och som bad dig ut. För att frimärksamma alla på mig det. Jag vet inte, jag, jag höll på i en väldigt liten skala. Ja, vi Prata om det förresten, tjejsamlande. Ja. Skitdåligt ord. Tydligen handlar det om att man inte samlar lika engagerat ja. som männa då eh, uppenbarligen gör. Ja, det vill... finns väl någon slags, jag, jag tänker att det, man kan applicera det på nörderhippet också. Att det finns en föreställning. Och kanske är det till viss del sant för att kvinnor inte uppmuntrar sig i sitt ja. nörd. Att det är mindre engagerat. Ja, men det tror jag verkligen är en bild som finns. Och därför tycker jag, jag, jag tycker det är bra innan inte börjar prata om vårt eget nörderhippet för att. Eller hur vi har förhållit oss. Ja. Eller jag kanske inte skulle beskriva mig direkt som en nörd. Varför inte. Om vi kan börja prata om den här html-grejen. Ja, absolut. Det är, Här tangerar ju vårt naleri. Ja, precis. Eh, eh, jag vet inte om alla vet vad html är. Nu ska jag förklara det. Jag vet inte vad det betyder. Men det är när man håller på att gör hemsidor. Och så skriver man små... Ja. Uh, Smart language. Så. Uh. Jag vet inte om ni har haft Lunarstown. Så kunde man hålla på med lite basic html. Man gör hemsidor så skriver man vilka färger det ska vara. Hur designen ska vara. Och sådana här saker. Och... Det, ja, handlar man, det handlar om att man skriver kod mm. som i webbläsaren Precis. översätts ja. till färg och form. Mm. Och htm brukar brukade vi kalla det. <laughs> det vi höll på med. Att okay. Nej, men, när jag var liten, det var väl också att så jag och min bror, vi lärde oss här att eh, göra koder. Och vi började, började göra hemsidor och eh, det fanns en sida som heter Monkey Toys. Som var såhär hota ML-kurs. Och så läste jag alla sidor och lärde mig hur man skulle göra färger. Hur man skulle göra olika frames. Alltså ramar på hemsidor. Så man fick det snyggt med olika menyer. Ja det var ju, man kan hålla på hur mycket som helst. Alltså. Och det var, det var höll vi på med ganska så här konstant under några år. Kanske ett par år. Och det var jättemånga andra som också höll på med det. Som man så här, inte kände. Men som man gick in på deras hemsidor och... Så brukar man göra om sin hemsida lite då och då. Till exempel ny design kanske en gång i månaden. ibland oftare. Det fanns ju en pumpkin har vi pratat om som nu mer heter SKP. Ja, just det. det, finns kom, kom tror jag. Hon kvar. Ja ja ja. Alltså ja Gisela heter. Hon, ja, just det. Min stora idol. för jag höll också ja. på med det här. Ja. och det måste ha varit då kände ja, vi varandra betyder. men det måste ha varit ungefär samma period. ja Jag tror det. Ähm. Ja. Jag hängde dock inte från Monkey Toys. Utan, Nej, det, Annika Tiger. Annika Tiger har vi pratat om. Annika ja. Tiger, stor färgbild där. Mm. Hon hade HTML-läst. Man kunde säga inte googla varje inte då. Det gjorde man väl inte då. Jag vet inte. Man, ja, man, koll, man sökte på internet. Och då kom så här, Annika Tiger upp. om Man hade någon fråga på något motiv. Ja, hon hade en skola som hon hade, liksom, liksom. hade mm. satt ihop. Då var det ju ganska enkla liksom, mm. kodet. Men sen gick jag över lite Dream Dreamweaver hade ju lite Och det är det, mm. då kan man bygga liksom ett program och... Aha, Det gjorde aldrig jag Jag tyckte att jag var, jag var från rötterna Jag att okay. alltså jag, jag fick aldrig till I, I anteckningar typ Jag fick aldrig till framesen sen För de fuckade alltid upp sen När man skulle byta upplösning Och sen man bytte dator så såg det alltid knepigt Jag fick aldrig till det fast var inte Aj, så jag, jag jobbade om. inte så mycket med frames Så jag lärde mig ganska snart att jag äh, inte med det Ja iframe körde jag bara på Zoom När jag var Men det, ja, det var jag, jag tror att jag gjorde det här lite senare än det, för, för det var XHTML kom. Uh, jag kanske inte var samma skäl. De slutade med Frames. Uh, ja. liksom PHP. Ja, PHP. jag snuddar bara vid det lite någon gång. Ja, men det var ungefär där jag gav upp. Uh. Men, men ja, tillbaka man. till. Innan ja. vi pratade om att ge, ge upp det här. För mm. det kommer vi komma fram till. Mm. Uh, så det är väl en sak som lite definierar För både du och jag har, har lärt oss det här mm. själva. Mm. Att man har läst in sig på ett ämne mm. på egen hand. Mm. Ingen av oss har gått någon kurs i det här. Och ändå. Mm. Om jag pratar för mig själv. Jag kan väldigt mycket om det. Och det är för att jag har ägnat sjukt mycket tid åt att sitta själv och bara traggla. Mm. Vilket jag på att jag skulle... Så mycket tid skulle kunna inte ligga ner på en sån sak i dag, Men jag gjorde det då. Nej. Nej. Och alltså, som du sa, det var ett litet community ja, av oss. Ja, men som det på var det ju. Man, man skrev i varandras gäster. Ja, jättetidigt. Alltså det där har ju helt försvunnit i gennembloggen mm. Det tycker jag är jättesorgligt. För det var så himla estetiskt tilltalande så här. Man kunde fixa. Och jag hade, jag hade jättemycket och ben i mina designer. Som jag mm. förvanskade och hade med minns jag. Och så mycket idéer som bara strömmade. Före såg jag photoshop i den här ja. svängen också. Ja, det tror jag. Och så hade man kanske någon fotodagbok. Det var ganska basic. Det var inte så mycket bloggdagbok ibland. Men jag tror Fast att... många hade... Jag vet ja, att jag, jag hade, hade någon ja. typ av dagbok integrerad. Men det var inte det som var huvudet. Man hamnade in, oftast inte i någon dagbok liksom när man kom till sidan. Utan då var det så här hej välkommen mm. till min hemsida. Och så hade man olika så här, projekt typ, mm. eller så här, som fanns i menyn då. Mm. Jag hade typ det här och det här och det här. Och sen hade, någon annan. Ja. Och sen var för... det, hade man alltid en flik som hade tagit ett screenshot från sin gamla. Så had, eller det hade nästan alla, om jag minns. Gamla designer. Ja, så, här, så hade man screenshot på det och så, så hade man rådat upp alla. Jaja, så. Det här jaja. var april aprilkotsen. 2000. Ja för att designen var en så viktig del ja. Av sidan och Det var, var så här fokus på det kreativa och det, det, finns ju folk, det, det finns folk idag Som har bloggar som är eh, Snyggt kodade Och ja. har en snygg design Men nu är och, ju smällit in helt Alltså svart ja. och vitt jag det, det är, är snyggt, snyggt men det är väldigt tråkigt. Det var ju väldigt kul att hålla på med färger, form och bilder på det sättet. Ja, jag tänkte bara på tal om den här mm. alla, menyn med alla grejer. Jag höll, mm. jag höll på med någonting som heter ett foto i timmen. Som ja, ja, men det, mm. ja, men jag vet att många på med Jag hade mm. aldrig en kamera. Men när jag väl fick en kamera, en digital kamera, så... Då tror jag att jag nästan hade slutat Så då hade jag mycket drömma om att jag skulle ha en fotodag då. Men sen så just... det var i alla fall en speciell dag i månaden. Då alla tog ett fotodag. Ja, men jag minns ju det här. Det fanns en massa ringar också. Jag var med i tjejringen och någonting mer. då Så grejen var att man skulle kunna klicka sig runt i den här ringen. Och komma runt på alla medlemars hemsidor För målet var att inspireras och se andra samtidigt. Och så la man varandra banners. Man ja, typ man banner. hade en egen banner. Som man kunde mm. skicka in till folk. Och så Awards. Mm. Just det. Mm. Alltså jag är ju sentimental. Oh, jag är ju fortfarande kvar en gästbok i min blogg. Lite för att hålla kvar mm. känslan mm. av. Eh, ja, men det var fint. Att de här tiderna är kvar. Och men, jag, men jag fortsatte aldrig med det tyvärr. Jag slutade kanske när jag började gymnasiet eller någonting. Mm. Lite jamme. efter. Men. Alltså jag sa innan jag kanske att jag inte blev. Men jag blev faktiskt uppmuntrad. Av jättemånga. Men jag vet inte varför jag var lite lat tror jag. Och sen så också att det gick över till bloggar. Uh. Jag tror att på gymnasiet en gång började jag läsa bloggar. Och, och starta en blogg. Och då. då liksom det dog lite. Men det är väl så, så att många, många som håller på med hemsidor. Uh. Övergick till blogg. För mm. att det var det som. Ja men som vi var först för brint, jag... Men... Ja, nej, men jag, är så... jag har fortfarande kvar. Den bloggen som jag startade. Uh. När, när hemsideskapandet. Uh. Övergick till uh. bloggandet men det jag tycker jag är lite tråkigt ja, att det, är det, är det. Så här, det är ju ändå mer fokus på text eller på det skrivna ja. ordet än på design på gott om men, men det, det här har ju vi pratat mycket om hur dator, datorer datorelaterade söker då inklusive HTML Ses som en, ett manligt intresse. Ja, men men vår uppfattning är ju att det var flest kvinnor som höll på med hemsida. Ja, I alla fall byggen. de jag ser föräldrar på. Liksom. Det ja, var men bara... jag var inte så selektiv på den tiden. Nej, jag att jag så aktivt sökte upp eh, enbart kvinnor. Utan det var... Ja, men... jag, jag vill hävda att det var fler kvinnor ja. som höll på med det. det att det fanns en community ja. av folk som var kvinnor. Det var så svårt att räkna på, men det var verkligen min upplevelse också. Ja. Det var så. Och det fanns... Någon enstaka man känns som jag. Jag kan inte ens minnas ja. människa. Jag, jag kan räkna upp typ så tio kvinnliga hemskivor som jag var inne på regelbundet. Men ah. precis. Kille. Och Och att det också när, när bloggen blev stor så, så var det ju kvinnor som höll på med det också. Så ja, vi vet det att fortfarande så är det. Det är Man kan det. väl ändå säga att, att bloggsfären domineras av kvinnor. Ja, men det tycker jag faktiskt. Ja. Eller det är ju verkligen min upplevelse. måste vi en siffror på det här också. Ja, men det bara. känns mycket märkligt i alla fall att eh, en... Syssla eller ett intresseområde Som är manligt kodat Faktiskt domineras av ja, kvinnor men eller hur Men det är väl en att bild av att det här är ett manligt intresse som, men, men jag tror att det Delvis beror på att kvinnor inte uppmuntras Att verkligen grava ner sig mm. Eller kanske inte ska ha ett yrke Eller att det kan vara sådana saker det handlar om Därför blir det män. Men även män som inte kan så mycket får ju bli ofta tillfrågande kvinnor som kan mycket. Ja, kan vi ja. prata om det också? Ja, det är jättetråkigt. Du säger att du Klar. blev uppmuntrad i det sjukvård. Jo, men jag blev nog det. Men ja min familj i alla fall. Men jag blev jag uppmuntrad. uppmuntrad av en del andra kvinnor som ja. kom med samma sak. Men verkligen inte i en liksom samhällelig <laughs> Nej, men det är väl det. Och fortfarande så här. Det var. Aldrig... Ah, när folk har frågat mig om att göra hemsidor sidor. Mm. Vilket jag kan göra, så är det, det är framförallt mina vänner. Mm. Eh, men det har också hänt att andra har frågat eller som, som inte känner mig lika väl, och då har det handlat om att man vill ha då har det handlat om att man vill ha en kvinna. Mm. Antingen för att man här, vill på något sätt kortera in kvinnorna mm. Mm. I, i den här branschen, eller, eller för att de mm. efterfrågar en kvinnlig mm. estetik. Och inte för att jag Nej. i mig själv som människa är bra på det här. Nej, men jag tänker också så här att bilden av tekniknörerna är manlig. Alltså de som gick teknik på gymnasiet till exempel. Ja. Jag vet inte hur mycket de håller på med datorer. Men jo, det är väl mycket datorer där. Och att eh, det var nästan uteslutande män som gick och där var det så himla lätt för en kvinna att gå det. Eller en tjej. Och eh, ja, de som läste programmering, mm. det var ju killar nästan. Mm, och, ja. Ja. Jo, men det här med att man så här mm. eh, Min upplevelse är att folk det är det de vill se fastän vi vet att det är annorlunda. Som mm. det här med mm. så här, eh, datorer som ett manligt intresse. Fast vi vet att det är super mycket kvinnor mm. som, som håller på med det. Mm. Och samma sak, alltså jag, jag är tekniskt lagd och mm. bra på, på teknik mm. på teknik generellt. Och jag vet, så här, folk som känner mig vet ju det. Är. Mm. Och ändå, jag kan stå bredvid en dator och folk står och så här, ropar och viftar efter någon annan som kan komma och hjälpa dem. Mm. Förstår du vad jag menar? Mm. Nu är man är öppen för en bild. Nej, men jag förstår vad du menar också. Jag menar inte att säga att jag känner mig otid, <laughs> så att jag menar att det är konstigt. Ja, men det är alltid mannen som är det är alltid mannen som erbjuder sig. I, så här, fixa ja. med men jag kan till points. och med erbjuda mig, och ja. folk tar det inte på allvar. Ja. För ja. att så här, det blir underförstått att jag inte kan ja. Det är jättetråkigt att det är så. Mm. Framförallt konstigt. Men det kanske är så här vardagssituationer om man tänker inte på det. Men tänk på det snälla. Det är bra. Jag vet inte. Vi pratade ganska länge. Men ja det här programmet går lite mot slut. Men vill ville prata lite mer om dina nördintressen? Jaha. Jag det är kul eller? Vi, vi, just... Jo men vi kan, vi kan låta det här programmet bli lite längre. Jag tycker det här är intressant. Du har, du har nämnt vi har inte pratat så mycket om dina intressen heller. Mm. Uh. Jag är... Eh. Jag gillar flickböcker. Ja. Det är mitt intresse. Ah. Har, du, har du känt att du har blivit, er känt som nörd Nej. när du kommer till det? Nej, det är väl för att det är en så himla smal grej. Det, är ingen sån... det finns väl få som nörda kring det. Så därför finns mm. det liksom ingen som... Sån... Det finns ingen flickboksklubb. Nej, men inte på det sättet. Men jag, jag skulle vilja kalla dig för nörd. Vi sitter ju i ditt rum och det är så här... En hel vägg fylld av flickböcker. Ja, jag och känner igen med de här röda valstugnsryggarna. Jag bara, utgår ifrån från att det är flickböcker? Ja, det är flickböcker. Så jag samlar ju, men jag vet inte, vad, vad räknas såglar man när? Det är ju i den frågan, eller hur? Jag skriver ja, liksom, Nej Ja, men jag tycker att du är ja, Jag tycker också att du är när. Du pratar supermycket om ja, för det och ju. det är så mycket intressant som ett det, det är mycket intressant. Ja. det är det, kanske mitt enda nördintresse som har hållit sig från att jag var sju tills jag är 25 nu ja. såhär, jag var jättenördig för typ tolken, det var väl en sån ganska, som jag pratade om innan på internet det var ganska, mm. jag tror att ganska många var det ett tag och fortfarande är det kanske en lätt grej att nörda på mm. eller lätt grej men du förstår jag vad jag menar och det, var men det jag är skit, en grej som uppmuntras det är uppmunt nördig nördig två, tre år typ, vi kledde ut oss och Föde ett dygn innan filmen. Sista filmen. Och ja. hängde på internet. Och analyserade den Och liten detalj ja. ja. Men det dog ut. Jag älskar ju fortfarande tolken så tyvärr. <går> Kanske inte så bra alla gånger. Men, men det dog ut. Det är ju så med Intressant. Andra saker tar över. Du då? Ja, alltså vi, vi pratade ju om det här innan. Och jag, jag är ju svår att se mig själv som där. Förutom det här internetintresset. Mm. Och ht-mellandet. Det, det är lätt att skriva in i, mm. i den här kontexten, Men. Först eh, fast om jag tänker efter kan jag ju se att jag har nördat på när jag tycker att andra områden jag tycker till exempel väldigt mycket om att sy mm. och ett tag hade jag så här jag sydde fodral. Det var en period jag till, hade. till vilka sorger? Alltså till allt. Och det är, liksom, det är lite så här, eh, ja, nej bara det liksom, den fixa idén att vill jag ha ett fodral till alla grejer här, till datorn till telefonen till eh, ett bokfodral allting skulle ha ett mm. fodral. Eh, och, och jag konstruerade de här fodralen i mitt huvud och sydde mm. och liksom skulle jag hitta det, och lite sättet och fodra grejer och det, det handlar mycket om funktion mm. och det skulle jag verkligen vilja säga var ett nörderi mm. för det var, det var väldigt smalt och jag var väldigt, såhär, det var väldigt intensivt. Ja, jo, men det tycker jag absolut eh, period. Jag var fixerad vid julen ja, men det är, är det ett ord som har gått med det att vara fixerad? Jag ja, var lite mycket. tror jag Jag var fixerad vid julen i ja. fall. Jag läste jättemycket Böcker... Det hörde ihop med att jag var lite fixerad vid så här gamla traditioner också. Uh -huh. eh, jag läste jättemycket böcker om julen. Och, och, och vad... Ja, traditioner som vi för vidare idag. Och var de kommer ifrån. Och så Men jag... Får jag bara säga det här? Det här är grubblat. På. Jag tror jag har pratat med det här. Uh -huh. så här killar och geografinörderi. Uh -huh. Att det är skit många killar som kan inte på upp skitmånga länder... Och i huvudstäder. Och jag upplever inte att tjejer gör det lika mycket. Och killar ska alltså flasha med det. Typ. Så här, det här är, det? är jag aldrig... Jag har aldrig upplevt det här faktiskt. <laughs> ja, jag har två små bröder. De är jättestora också. Med, så. Här, deras geografi, att de kan räkna på så är typ deras stolthet. Och jag känner jättemånga killar som är likadana. Uh. Det är typ deras grej. Geografinörden. Uh. Killar. <laughs> jag vill ju hävda att säga. Manligt kodat att ha spetskompetens ah, medan kvinnor kan du är, är bättre på ah, men man ah, har koll på skien kanske ah, eller ah, kan det tycker jag är Det jag heller jag läser historia för nu det är jättemånga som bara läsa historia killar för att de säger andra världskriget Nördar det känns så kul som man i den här världen han in på typ så slaget till stalingras så ska vi aldrig göra men det är jättebra vad var din anledning till att läsa Historia? Jag vet inte, jag halkade in på bananskal kan man säga. Det är inget nördintresse. Ja. Ja. Jag var boknördetag också, ja. jag läste jättemycket böcker. jag funderar på varför, det är många av mina intressen som jag har gett Upp. Oh. Ja men det har jag också. ju fortfarande men det är väl att jag inte lägger ner lika mycket tid på det som jag gjort då. Alltså, jag, men jag jag, jag har, jag har att det är för att det inte uppmuntras men det låter Men det är ju lite begre... det låter som att jag förflyttar problemet ja. från mig själv, och det ja. är dumt. Det är men jag tror verkligen, det. verkligen att det är så bägge. Det är livet händer och vilka man träffar i livet, men också tror jag att det finns inte uppmuntras Jag tror att det finns en aspekt av det, men det är, det hela, det är inte hela förklaringen till varför jag inte håller på med HTML liksom. Ja. Det är också att jag fick mig. Ah. Ja. Typ. Ja, men nu har vi pratat ganska Ska länge. Ska vi sluta där? De här ja. programmen blir bara längre och längre. Men ja, det är, det är. Jag tycker vi har roligare och roligare <laughs> timmen. Men, ja. Har ni några nördintressen? Skriv gärna i våra kommentarer. Ja, Kul vi langt. vill som vanligt höra ja. vad ni har tänkt om det vi har sagt. Eller vad ni mm. tänker om er egen nördighet. Vi, frå vi frågade ju oss själva om det finns en nördpersonlighet. Eller om alla människor har nördtendenser. Ja. Och det... Det behöver vi inte för att klura. Och ut. om ni någon som gillar flickböcker så kan ni skriva till mig. <laughs> ja. Vi hörs igen om två veckor annars. Ja. Fast bra till det. Hej då.